Стало ясно, що він намагався вколоти собі смертельну дозу у вену, однак у нього нічого не вийшло. Він утупив гнівний погляд Христину з питанням в очах. «Ти підмінила мені ампулу!» Однак натомість він утягнув ніздрями запах борщу і як сновида посунув до столу. Сів на лаві лялею і масьонею і став похавцем накидати собі умиску сільської страви. Їж! Перехилившись через стіл, ударила його по руці Христина. Однак Рюрик уже запихав до рота соковиту гущу. «Боже, навіщо ми сюди прийшли?» – заплакала дружина. «Якби ж то я знала, чому ти мені не сказав?» – накинулася вона на Чижика. Той мовчав і зосереджено дивився на Рюрика. «Давайте звідси поїдемо, всі разом поїдемо!» Христина благально дивилася на Масюню і Лялю. «Нехай буде все, як було!» «Я визнаю, я була неправа, я була егоїсткою, я хотіла його тільки для себе, я не хотіла його ділити ні з ким, а тепер я каюся, каюсь я, я хочу, щоб усе було, як було!» Я буду покірною, я більше ніколи не влаштовуватиму істерики, нічим ніколи не дорікатиму йому. Поїхали, я вас благаю. Я ж вам казав, озвався дядько метро, тут немає дороги назад, тут є тільки дорога вперед. Розділ 15 У хаті Зненацька зробилося темно Баба Вєра запалила каганець і завештилася біля печі, розпалюючи її дровами на ніч. Дядько Митро вийшов у сіни, зліз по дробині на гору, довго топтався на горищі, гупав ногами, а потім став заносити в хату солому. Якісь рядна, ковдри постелилися. Ляля відчула величезну втому. Її очі заплющувалися, і від відчуття, що нарешті вона виспиться, що нарешті їй присниться солодкий сон, їй ставало млосно. Адже вона так довго не могла виспатися, так довго не могла отримати втіхи від сну. Фрагмент з роману Рюрика Усі давно розійшлися. Усі давно пішли з цвинтаря. Навіть Ларині та Фіонині батьки. Лишився тільки він. Він стояв і чекав. Він не чекав чуда. Чуда воскресіння або чуда несподіваного оживлення. Він чекав, коли його почне затягати туди. Забобонні люди не люблять похорони, тому що бояться заразитися смертю. Вони бояться зайвий раз доторкнутися до небіжчика, до труни, до землі, що за народними віруваннями могло прив'язати людину до смерті. А він навмисно доторкався до всіх атрибутів смерті. Навмисне сам кинув грудочку з-під своєї ноги в могилу. Навмисне підняв ниточку, якою були зв'язані фіонині ноги. Підняв і зав'язав собі на шиї. Він зробив усе, щоб смерть затягла його до них. Негайно. В цей самий день. В цю саму мить. Він стояв і чекав. Однак нічого не траплялося. Вже поночіло, але нічого не відбувалося, і його охопило страшенне розчарування. Пішов дощ, і він рушив до виходу. Проходячи повз великий старий склеп, він помітив, що там щось ворушиться. Це був місцевий п'яничка, бомж підвів голову. Побачив зруйнованого гором юнака і промимрив, намагаючись вкласти в свої слова максимум співчуття і розради. Ти, ти є, в общем, от... Це відчуття легкості на долині туману. Це відчуття невагомості і блаженства на долині туману пав. Це відчуття пір'їни в повітрі, яка безтурботно літає, віддавшись грейливому вітру. А втім щось таки бентежить, мах червоний в русі. Легенько покусує, як грейливе щеня, Маг червоний Русі скупав. Це що? Це перечуття. Це надія. Це пристрасть. Це віра. Це тривога. Це біль. Це ганьба. Це муки совісті. Це страх. Це гріх. Це бажання жити. Це бажання мертв. А в червоній русі скупав, я розгублений по стежині дівча, я розгублений і самотній, я вичерпаний і знесилений, по стежині дівча йшло. Простягни мені руку, теплий літо очах, дай мені свою теплу руку. Тепле літо в очах цвіло. Дай мені свого тепла, бо я вже вичерпався. З мене висотали все моє тепло. Мені треба відновитися, тепле літо в очах цвіло. Я хочу забути на долині туман. Я хочу забути все, що зробив, не так, на долині туману бав. Усе, що сказав, не так Хочу мати душу чисту, як листок паперу Більнішки росі Як листок паперу в росі скупав Хочу написати на тому білому листку По-підгору дівча Такі слова, від яких би камінь плакав По-підгору дівча йшло від яких би камінь сміявся, мав червоне село, від яких би камінь стогнав, мав червоне село несло, від яких би камінь кричав, мав червоне село несло, я хочу спокою на долині туман. Я хочу спокою такого, як у каменю. На долеї туман упав. Я хочу спокою не заради спокою, а заради того, щоб мак червоний в Русі був не перечуттям, не надією, не пристрастю, не вірою, не тривогою, не болем, не ганьбою, не муками совісті. Не страхом, не гріхом, не бажанням жити, не бажанням вмерти, а тільки натхненням. Мав в Русі скупав. І так приємно, прокинувшись серед ночі, встати, тихенько пройти по долівці, побачити в темряві одне око кошеняти, що світиться, випадково зачепити відро, накрите дерев'яною кришкою, почути звук коновки, що впала з дерев'яної кришки і котиться по долівці, намацати в темноті клямку і клацнути нею, розриваючи звуком повітря, Рибнути дверями до сіней і, приступивши високий поліський поріг, побачити, що на іншому порозі, на порозі між сінями і ганком, закутавшись однією ковдрою, сидять Рюрик і Масюня. Яке це щастя – відсісти на поріг до двох найближчих людей, залізти до них під теплу ковдру. Як добре бути разом! Утрьох. Відчувати тепло одне одного, вдихати ці пахощі сільського повітря, дивитися у глибоке небо і чекати, коли почне благословлятися на світ. А потім зустріти схід сонця і початок нового дня, і початок нового життя. до них баба Віра. «Куди?» «До церкви». «Невже тут є церква?» «А чого б їй тут не бути?» Посміхнулася панькуватим ротом стара. Ляля, Масюня і Рюрик попростували за бабою Вірою. Був прохолодний ранок, і вони трохи їжачилися від ранкової мжички. Навколо стояли самі мертві хати і не було тут ніякого натяку на існування церкви. Баба Віра щось забурмотіла попереду, і всі наш порошили вуха, аби почути, що вона шепоче. Їхав чоловік пустою дорогою, пустими волами на пусту нивку. Пустого жита жати, у пусті копи класти. У пусті копи клав, на пустий віз клав, пустою дорогою віз, на пустий тік. Пусті молотники молотили, у пустий млин молотити носили. Пуста перепіча, у пустій діжі вечиняла і в пусті печі пекла. Як чоловік пустий, і воли пустії, і плуг пустий, і погоничі пусті, і пусті ниву орали, і пусту пшеницю сіяв, пуста зійшла, пуста поспіла. Пусті жінці пустими серпами жали, пусті ряди слали, пусті купи клали, пустими возами возили, пусті стоги становили, на пустому току молотили, пустими ціпами били, пустими гравлями згрібали». Пустими мітлами змітали, пустими лопатами віяли, пусті мішки вбірали, пустими зав'язками зав'язували, до пустого міста возили, по пустому каменю мололи, все розмололи, по хатах, по болотах, по пустих очеретах. «Що вона таке говорить?» – пошепки спитала Масюня. Вона вишіптує. Так само тихо промовила ляля. «Нас? А навіщо?» Мабуть, готує нас до життя на тому світі, або просить, щоб він нарешті прийняв нас. Чуєш, все пусте й пусте, це тільки на тому світі все пусте, тобто неродюче. Шла дівчина кам'яна з кам'яними відрами, з кам'яним коромислом до кам'яного колодязя на кам'яну гору, і як прийшла, стала й кров перестала. Нарешті вони дійшли до якихось руїн, в яких угадувалися обриси церкви. Біля входу висіла вицвела табличка Міністерство сільського господарства УРСР Державний склад отруту хімікатів. Прийшли. Чи то сказала, чи зітхнула баба Віра і зашепотіла знову.